Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyadu an la ilaha illam Allah wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Amma ba'd fa inna aslaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadihadimuhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Wa sharal umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin Aa'zan ya Allah wa iakum min nar Ayu al Rahimani wa rahimakum taala jami'an. Alhamdulillah. Wabi idzni Allah taala pada malam yang berbahagia ini kita kembali berkumpul dalam majlis yang mulia ini insyaAllah Allah taala. Iaitu majelis untuk bertafakku fiddin Iaitu upaya untuk memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala Di atas Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ma'asyirul ikhwa Wal akhawat rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan insyaAllah ta'ala Pembahasan kita terkait dengan jenis-jenis kesyirikan dan juga bagaimana menghilangkan atau menafikan kesyirikan tersebut maka pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana cara menghilangkan atau menjauhi dari bentuk-bentuk kesyirikan baik kesyirikan di dalam uluhiyah ataupun kesyirikan di dalam sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala ataupun juga kesyirikan di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara umum. Naam dan juga jenis-jenis kesyirikan yang lainnya. Yang tercabang dari jenis-jenis kesyirikan di dalam uluhiyah Ataupun di dalam rububiyah Ataupun di dalam asma' wasifat Kemudian ma'asyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah Pada pembahasan selanjutnya Pertanyaan yang dilontarkan kepada Asyikh rahimahallahu ta'ala Syekh Muhammad Jamil Zaidu yaitu hal syirkul jahiliyah itu wujud an amla Apakah kesyirikan di zaman jahiliyah itu masih ada sekarang atau sudah tidak ada Maka dijawab oleh Syekh rahimahullah Asy-syirkul ladzi kana fi ahdil jahiliyah itu wujudul an Kesyirikan di zaman jahiliyah terdahulu masih ada sampai sekarang Kemudian beliau menjelaskan poin yang pertama. Laka dekan al musriku nasabiyku najatakiduna an nahlahu al qalikul raziq, walaikinnahum yadoun al auliya al mumthillina fil asnam wasita tan tuqribuhum ilallah yar dawlallahu minhum hadhihul wasita, bal falam yar dawlallah afwan falam yar dawlallah minhum hadhihul wasita bal kafaruhum وَقَالَ لَهُمْ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءِ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ الظُّلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارُ Benar-benar Sungguh al-musyrikun terdahulu Mereka mey pencipta yang maha memberi rezeki yang mengatur alam semesta dan mengendalikannya dan berbagai sifat-sifat terbubiah dari Allah Subhanahu wa taala itu diyakini oleh musyrikin terdahulu walakinnahum yad'una al-awliya' al-mumatsilin fil asnam akan tetapi bersamaan dengan itu mereka berdoa kepada para wali-wali yang mumaṡsirīna fil asnām yang diwujudkan dalam bentuk berhala-berhala patung-patung dan semisalnya hal itu mereka lakukan wasīṭatan tuqarribuhum ilallāh sebagai perantara yang mengantarkan mereka kepada Allah Ta'ala yang mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, maka kita perhatikan bahwa musyrikun itu beribadah kepada Allah Namun melalui perantara Perantaranya adalah para wali-wali yang mereka kultuskan Dan mereka wujudkan dalam bentuk asnam Berhala patung-patung atau gambar-gambar dan semisalnya Dengan keyakinan bahwa itu akan mendekatkan diri mereka kepada Allah maka Allah tidak ridho yang demikian itu, bahkan Allah mengkafirkan mereka, dan Allah Ta'ala berfirman, di dalam surah Az-Zumar ayat ketiga, dan ayat-ayat yang banyak sekali, terkait dengan masalah ini. وَالَّذِينَ تَخَذُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُخَرِّبُونَ إِلَّا اللَّهِ زُلْفَىٰ Dan orang-orang yang mengambil tandingan, selain daripada Allah, dari para wali-wali, mereka menyatakan, kami tidaklah beribadah melalui para wali-wali itu, melainkan dalam rangka mendekatkan diri kami kepada Allah, Zulfa' sedekat-dekatnya. Maka Allah Ta'ala menyatakan, Inna allaha yahkumu bainahum fima humfihi akhtalifun. Sesungguhnya Allah menghukumi mereka, dari apa yang mereka perselisihkan di dalamnya, Innam Allah layyadimanhuwaqadibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang berdusta dan lagi kafir. Maka barakah fikum dalam perbuatan ini, <coughs> yaitu beribadah melalui para wali-wali dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Perbuatan ini yang pertama difonis oleh Allah dari awal ayat dari Az Zumar ayat ketiga ini. Walladzina tahu Min dunihi awliya bahwa itu adalah merupakan kesirikan tandingan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Di akhir ayat Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan hukum tersebut bahawa Allah tidak akan memberi hidayah. Kepada orang-orang yang melakukan itu, karena mereka itu kafir kafar, iaitu berdusta lagi kafir. Jadi sangat jelas hukum dan fonis dari Allah Subhanahuwataala sendiri di dalam Az Zumar ayat ketiga ini akan cara beribadah melalui perantara, melalui para wali-wali yang dikultuskan atau yang semisalnya, ya melalui. Tempat-tempat yang dikeramatkan, pohon-pohon, kuburan dan lain sebagainya. ya Atau gunung-gunung, tempat-tempat uh, tertentu yang dikeramatkan. Walaupun tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, cara itu adalah cara syirik dan kufur. Barakalafikum. Ini sangat jelas. <tuh> Demikian pula dalam ayat-ayat yang lain, Ya, di antara alasannya Allah Taala menyebutkan dalam surah uh, Yunus ya, ayat ke 18 wa min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna Mereka beribadah kepada selain Allah Taala. Yang selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak madarat, mafsadat tetapi mereka mengatakan Haulai syufa'auna inda Allah Mereka tadi selain dari Allah itu adalah Orang-orang yang akan memberi syafaat kepada kami nanti Di sisi Allah di hari kiamat <tuh> Tapi apa fonis Allah dalam ayat ini Sama dengan Az-Zumar ayat ketiga tersebut Allah katakan Wa ya'buduna min dunillah Mereka itu beribadah kepada selain Allah Berarti syirik Ya Allah ponis itu sebagai kesyirikan Walaupun alasannya adalah untuk mendapatkan syafaat mereka-mereka itu tadi Di sisi Allah Ta'ala di yawmul kiamah Dan telah terdahulu barakalafikum Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah Bahawa mereka syirik dalam tasbih ya, Mereka punya alasan yaitu alasan yang syirik pula Menyerupakan Allah dengan makhluknya Mereka umpamakan seperti Amir, pemimpin, presiden atau yang semisalnya Kita tidak bisa bertemu Melainkan melalui uh, Sekretarisnya atau Ya uh, Apa Naam Orang-orang yang di sisinya Orang-orang dekatnya Ya Maka Kita bisa bertemu dengan pemimpin tersebut Melalui perantaranya Maka begitu pula dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sampai kepada Allah. Itu kalau melalui perantara-perantara. Maka ini tashbih namanya. Menyerupakan Allah dengan sifat makhluk. Sementara Allah adalah sang khalik. Sang pencipta. Bukan makhluk. Maka tidak bisa diserupakan. Dikias. Dengan makhluk. Naam. Itu kesyirikan barakalafikum. Lebih-lebih lagi dengan dalil-dalil di dalam Al-Quran. Ya sangat banyak sekali diantaranya dalam hal ibadah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Udahuni as-tajibilakum inna ladzina istakbirunan ibadati saya dahulu najahannama Ya berdoa kepada Aku langsung. Ya beribadah kepada Aku doa bermakna ibadah. Ya doa adalah bermakna ibadah. Ibadah ada yang berupa ibadah. Uh, masalah permohonan permintaan ada doa ada doa ibadah dan ada doa al masalah yaitu permohonan ya sehingga doa asalnya bermakna ibadah maka ketika Allah mengatakan udhuni as-tajibilakum berdoalah kepada Aku akan kabulkan langsung itu asal maknanya beribadahlah kepada Aku langsung maka Aku pun akan menerima langsung. Barakallafikum. Ya, juga di dalam ayat-ayat yang lain. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِللَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا Bahasanya masjid-masjid itu milik Allah. Maka jangan kalian berdoa. Ya, فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ Jangan kalian berdoa bersama Allah dengan yang lainnya. Kepada siapapun. Naam. Juga di sini bermakna ibadah. Jangan kalian beribadah. Ya bersama Allah dengan sesuatu yang lainnya Barakah Lafiqum maka semua Al Quran dan Hadith-hadith memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu langsung kepada Allah tidak ada satupun yang memerintahkan kita beribadah melalui perantara tidak ada satupun ayat dari Al Quran dan juga dari Hadith Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam melainkan ibadah itu langsung kepada Allah. Subhanahu wa taala. Naam. Demi ken ikhwan fil din Sehingga berapa banyak ayat-ayat yang memberi perumpamaan. Contoh ya, orang-orang yang berdoa melalui kuburan-kuburan wali-wali yang setelah meninggal dunia dalam kuburnya, Allah taala mengatakan la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Wa yaumal Kiamat iya kufurunabisir kikum walayunabiu kamithlu khobir. 6. Mereka itu tidak bisa mendengarkan doa kalian. Ya, tidak bisa mendengarkan doa kalian. Seandainya anda kata, Allah mengandaikan, anda kata anggaplah mendengarkan. Apakah mereka bisa mengabulkannya? Tentu tidak. Masta jawabulakum. Mereka tidak bisa mengabulkan wa yauma alqiyati yakfuruna bi syirkikum dan ingat kata Allah pada hari kiamat kelak mereka ini tadi yang kalian kultuskan yang kalian anggap sebagai wali-wali Allah subhanahu wa taala mereka nanti akan kalau mereka orang yang baik orang yang bertakwa kepada Allah mereka akan ingkari kalian ya mereka akan berlepas diri dan mengingkari kalian yang berdoa beribadah melalui mereka itu tadi mereka akan murka dan tidak akan rida mereka akan ingkari ini berita dari Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala na'am wa yakfuruna bi syirkikum wa yaumil qiyamati yakfuruna bi syirkikum pada hari kiamat kelak mereka itu akan mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan na'am barakallahu kalau dia orang yang soleh yang bertakwa kepada Allah ya di zaman kita sekarang ya seperti yang telah kita singgung pada majelis-majelis kita sebelumnya di berbagai negara ada tokoh-tokoh yang dikultuskan, disembah. Ya, seperti di Baghdad sana, di Kufah, Irak, ya, kuburan Abdul Qadir Jailani, imam besar Ahlu Sunnati wal Jamaah. Ya, disembah. Di Mesir, ya Al-Badawi itu di toaf di kuburannya. Ahlul Mesir. Ahlul Kufah Ya, di Indonesia banyak, banyak sekali di Indonesia barakalafiqom, ya kuburan-kuburan sembilan wali, ya enam kuburan yang fiktif yang ketika pemerintah berupaya untuk me apa, meratakannya dihalangi, didemo, enam. Padahal fiktif, tidak jelas, ya tapi dianggap orang-orang awam ini tadi. Sebagai wali-wali Allah. Yang tidak akan bisa kita sampai kepada Allah. Melalui. Harus melalui mereka. Melalui doa dengan mereka. Meminta kepada mereka. Ya. Naudzubillah. Sementara Allah Ta'ala. Mengatakan di dalam Al-Quran dengan jelas. Ya ayat yang sangat banyak sekali. Walhasil ma'asyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah. Kesirikan. Eh. Uh, musyrikin terdahulu diantara bentuknya seperti ini. Beribadah melalui perantara. Naam. Kemudian as-syeikh melanjutkan Wallahu ta'ala sami'un qarib la yahtaju ila wasit wa makhluk Allah ta'ala mendengar dan mah dekat dengan hambanya tidak butuh perantara makhluk untuk beribadah langsung kepada Allah. Allah berfirman, wa idha sa'laka ibadih anni fa'inni qarib ujibu da'watadda'idha da'an falyastajibu li Waliyuk minubi la al lahum Apabila hamba ku meminta kepadamu bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku tentang Allah sampaikan kepada hamba kepada hamba-hambaku fa ini kharib sesungguhnya aku itu dekat dengan hamba-hambanya. Nah Allah dekat dengan kita semua barakahlavikom. Ya tetapi jangan difahami dekat itu bersatu dengan Allah. Wihdatul wujud, hululiyah Bisa melebur Allah ke dalam jiwa kita Ini keyakinan kufur dan syirkun akbar nah, Yang sangat ya, keras ancamannya Dari keyakinan ini di dalam syariatul islam Al-hululiyah ya, Wihdatul wujud Menunggal kaulagusti Kalau orang Jawa ya, Ini semua ini keyakinannya kaum Nasrani Ya terhadap Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan trinitas, tritunggal. Inna Allah taala itu Sesungguhnya Allah unsur ketiga dari tiga unsur. Ini kufur. Ya laka deka faralladina kalu inna Allah taala itu telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah unsur ketiga dari tiga unsur. Ya ini dalam Al Quran. Maka ketika ada orang-orang Muslim, Muslimah yang meyakini bahawa Bisa melebur, Allah Bisa melebur dalam tubuhnya, Bisa menyatu dalam tubuhnya. Naudzubillah ini kekufuran. Adapun ayat di dalam surah uh, Qaf, wa ya? nahnu akrobu ilayhi min hablil wariq idyatalqul mutalqiyani 'an il yamin wa 'an shimal qaid ma yalfidumin kaulin illadahirokhi bunatiyde. Ayat itu bukan dalil sama sekali. Ya Allah Taala mengatakan Wanahnu akorobu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada hamba kepada hamba kami daripada urat lehernya, urat nadinya. Wanahnu akorobu ilaihi min hablil warid. I dia talak Ketika dua utusan Allah ya berada di sisinya. Anilamini wa anishimali khaide dari sisi kanan dan kirinya. Hidu dia duduk. Ma ya alfizu illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun lafaz yang diucapkan oleh hamba itu, melainkan di sisinya ada malaikat Allah pengawas, raqib atid. Ya, sebagian ulama menyebutkan uh, itu nama akan tetapi hadisnya lemah dan itu adalah gelar, ya, Malaikat eh uh, raqib, dan atid yaitu dua malaikat yang Mencatat seluruh amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba di sebelah kanan dan kirinya. Naam. maka barakah lufikum itu makna ayat menafsirkan ayat ini ditafsirkan dengan lafadz yang setelahnya bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala kami di situ adalah para malaikatnya, ya bukan Allah. Bisa menunjukkan dalil, bisa menyatu dengan hambanya, karena Allah katakan lebih dekat dari urat lehernya. Ya, Bukan, tapi yang dimaksud oleh Allah adalah para malaikat-malaikat Allah ditunjukkan pada lafad yang setelahnya. Bahawa dua malaikat yang diutus oleh Allah, Muta laqqiyan anil yamini wa anishimali, qaida. Dari sisi kanan dan kiri hamba tersebut, Itu dua malaikat yang digelari dengan rakib dan atib, Yang mencatat seluruh amalan-amalan hamba. Maka itu bukan dalil enam, karena sebagian orang e, yang memiliki syubhat suka membuat pengkaburan dalam syariat Islam, mereka menafsirkan berdalil semau dengan e, akalnya, ya menggunakan akal. Maka tidak merujuk kepada ulama ahlu sunnah wal jamaah, ulama salaf, yaitu dari kalangan para sahabat, tabiin dan tabi tabiin. Mereka tidak merujuk ke sana, tapi mereka Membuat penafsiran sendiri atau dari toko-toko uh, torekat-torekat Sufiyah Maka ini sangat berbahaya para kalifikum keyakinan dari kaum Nasrani. Walhasil beliau mengatakan, Rahimahullah Taala, Wataro kathirun min al-Muslimin al-Yum yabgun al-Awliya al-Mumthirin al fil Kubur takarban bihim ilah Allah. Walasnam tumsil awliya amwatan finadhar al-Muslimin wal kubur tumaththilu awliya'am watan fi nadaril muslimin aidan ilman bi'annal fitnata fil qabr ashaddu minas sanam. Naam, mana sisi pendalilannya di sini? bahawa kesyirikan jahiliyah yang dulu itu masih ada zaman sekarang. Bah engkau melihat banyak dari kaum muslimin pada hari ini mereka berdoa kepada wali-wali yang terwujudkan dalam bentuk kuburan, ya. Kalau dulu Musyrikin terwujudkan dalam bentuk apa sonam patung-patung atau lukisan gambar, ya lalu beribadah melalui patung-patung itu tadi. Kalau sekarang kaum Muslimin melakukannya melalui kuburan-kuburan, ya sebagai wali-wali Allah subhanahuwataala, maka ketahuilah bahwa fitnah tentang kuburan ini lebih dahsyat daripada fitnah tentang patung-patung. Nam, itu ucapan As-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Sehingga berarti, kesyirikan yang dilakukan di zaman sekarang, ya, melalui kuburannya para wali-wali ini tadi, itu lebih dahsyat daripada kesyirikan yang dilakukan, musyrikin terdahulu, melalui patung-patung. Ya. Nah, ini sisi yang pertama. Yang kedua kata beliau, Innal musyrikin as-sabiqina, kanu yada'una Allah wahdahu indah syada'idah wa yushrikuna bihi waqta ar-raha qala Allahu ta'ala fa idza raqibu fil fulki da'u Allahu mukhlishin lahud din falam manjahu min al-baridi fahum al-ankabut ayat 65 na'am fa kaifa yajuzul li muslim an yad'a ghairallah waqta ash-shada'id aw ar-raha ba'um mushrikin terdahulu mereka itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala na'am mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala inda ash Ya, ketika dalam keadaan genting dalam keadaan genting datang musibah musyrikun mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Tetapi dalam keadaan lapang kembali berbuat kesyirikan. Ya, Allah taala menyebutkan dalam surah al ayat 65 dan dalam ayat yang lainnya. Fa idzarakibu fil fulki da'u billaha mukhlishina lahuddin apabila mereka berlayar di lautan di bahtera ya apa di samudra dengan fulq yakni bahtera zaullah mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa taala mukhlisinal huddin dengan ikhlas Allah pemilik agama falam najahum ilal bar ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan idahum yusyrikun maka mereka kembali melakukan kesyirikan na'am maka kita lihat bagaimana kita bandingkan dengan kaum muslimin sekarang apa umat manusia di zaman sekarang, tadi kaum muslimun awam mereka di masa lapang melakukan kesyirikan di masa lapang, tidak ada musibah, tidak ada fitnah, ya sehat, posisi kaya dengan hartanya, ya uh, nak memiliki harta, tetapi mereka melakukan kesyirikan, yaitu berdoa melalui kuburan-kuburan atau melalui para wali-wali uh, dan sebagainya ya atau tempat-tempat yang dikeramatkan. Ketika ditimpa musibah, ya, datang musibah, bertambah kesyirikannya. Bertambah kesyirikannya, ya. Naam, ketika ditimpa musibah seperti semacam sihir, ya, maka datang bukan mengadu kepada Allah tapi datang kepada tukang dukun, paranormal. Ya, datang kepada orang-orang pintar. Ya, meramalkan nasibnya dan seterusnya. Nah, bertambah kesyirikannya. Ya. Ini ini apa? Dalil Bahawa. kesyirikan e, musyrikin terdahulu itu terjadi di zaman kita sekarang, bahkan kesyirikan di zaman sekarang bisa lebih parah daripada yang terdahulu. Ya, dengan alasan itu tadi bahwa kalau dulu kesyirikannya di masa lapang apa di masa e, genting mereka langsung berdoa kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya. Ya, berarti ber, mereka berbuat syirik di masa lapang saja, dalam keadaan lapang. Yang kedua, kalau dulu sebagian kesyirikan itu melalui benda-benda yang tidak berdosa, ya. Jenis-jenis kesyirikan terdahulu ada yang berdoa melalui eh apa? Batu, pohon, itu makhluk yang tidak berdosa, ya. Tapi di zaman sekarang kebanyakannya mereka berbuat syirik melalui makhluk manusia yang banyak dosanya. Kadang-kadang tidak solat, ya. Dia bahwa dia wali Allah, padahal tidak pernah solat. Solatnya katanya beda dengan solatnya keumuman manusia kaum Muslimin. Solatnya tidak kelihatan, ya. Itu kita saksikan ya. Saya dulu Dan saya yakin mungkin Antum semua tahu ya. Dulu ada Seseorang yang dikultuskan Kalau datang Di kampung kita Di kendari sini ya, Itu masyarakat datang Membawa air minum ya, Atau yang semisalnya Minta didoakan Oleh Syekh tersebut, ya atau apa, uh, kiai tersebut, enam, ya dia bahwa dia ini wali Allah, dia bisa berada dalam satu waktu di beberapa tempat, ya jadi dia sedang kita sedang bercerita dia juga sedang berhaji, ya dia juga ada di negeri yang lain, itu dia oleh kaum muslimin. Nauudzubillah, enam barakahul fikom. Sehingga ketika dia datang ramai-ramai ya, para tetangga masyarakat datang minta doa, ada yang bawa air minum, ada yang minta didoakan macam-macam, ya. Naam, ada benda-benda kemudian disimpan dijadikan jimat. Ma'iyad billah. Naam. Ya, kadang-kadang itu dikultuskan oleh imam-imam masjid, ya. Imam-imam masjid kita sendiri. Bercerita tentang syekh itu. Bahawa dia Masya Allah. Wali Allah. Dia bisa begini-begini. Ya, diceritalah hurufat. Ditambah-tambah. Saya pernah. Diceritakan imam masjid. Ya, bahawa syekh itu. Kalau dia buatkan bertamu di rumah. Dibuatkan kopi. Malam. Sampai pagi kopi itu tidak dingin-dingin. Masih panas. Ini kan cerita hurufat. Ya, Ditambah-tambahkan. Akhirnya menyebar di tengah-tengah masyarakat akhirnya menjadi keyakinan, dikulturkanlah orang tersebut padahal tidak pernah kita lihat sholat, kita ke masjid dia masih duduk, pulang dari masjid masih ada di situ. belum berdiri dari tempatnya, masih bercerita tidak sholat, sampai habis waktu sholat ya? jadi kita pastikan dia tidak sholat tapi mereka meyakini bahwa sholatnya itu tidak kelihatan la ilaha illallah muhammad rasulullah Naam. Orang yang banyak dosanya Tidak solat, kadang-kadang Dikultuskan di, di ya Dijadikan serikat, tandingan Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini lebih parah daripada Sebagian musyrikin terdahulu yang Mereka beribadah, benda-benda yang tidak Berdosa ya Kepada pohon, batu Ada yang kepada matahari, bulan Bintang, semua ada di dalam Al-Quran Barakallahu fikum Naam Wallahu ta'ala a'lamu besawab nah, ini e, beberapa sisi yang menunjukkan bahawa kesyirikan itu di zaman kita sekarang masih terjadi maka e, senantiasa kita berdakwah dengannya dengan tawhid, memahamkan tawhid dan menjelaskan bentuk-bentuk kesyirikan tersebut agar kaum muslimun memahami sehingga mereka meninggalkan kesyirikan-kesyirikan tersebut nah, di antaranya juga yang berbahaya adalah apa yang telah berlalu kita jelaskan kuburan-kuburan yang diletakkan di dalam masjid. Kuburan-kuburan yang diletakkan di dalam masjid, ini sangat berbahaya dan yang mengantarkan pada kesyirikan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasara terdahulu. Ya, Kuburan-kuburannya dari nabi-nabinya dimasukkan ke dalam masjid, lalu mereka beribadah melalui kepada Allah melalui kuburan-kuburan tadi yang ada di dalam uh, masjid. Ini juga menyebar. Taib Sebelum kita tutup, saya ingin mengingatkan pada kita semua Bahwa kita sedang berada saat ini Di pertengahan bulan Syaban Nah, kalau saya tidak salah tanggal 13 hari ini atau 12-13 Kalau berdasarkan kalender itu 13 Syaban Nah, hari Jumat Hari Bid 13, 14 dan 15 Tapi kita ber berdasarkan bukan Kalender tapi berdasarkan ya, Maka artinya sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan yang merupakan bulan yang mulia, yang paling afdal dari seluruh bulan. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadhan al-ladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Wabayyinatim minal huda wal furqan. Dan seterusnya. Al-ayah. Naam. Sehingga bulan yang agung ini sepantasnya untuk kita mempersiapkan diri di dalamnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri di dalam menyongsong bulan Ramadan sehingga beliau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban bahkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala menyebutkan bahawa. tidak ada puasa yang paling banyak yang Rasulullah lakukan bahkan hampir sebulan puasa selain Ramadan yaitu puasa di bulan Sya'ban sebagai bentuk kesiapan-persiapan. Naam. Untuk memasuki bulan Ramadan. Maka sepantasnya bagi kita semua kaum muslimun. Untuk mempersiapkan diri. Menyongsong Ramadan. Yang kita diwajibkan berpuasa. Di dalamnya Barakalofikum. Yang amalan puasa ini perlu kita ketahui. Adalah amalan yang paling mulia. Amalan yang paling. Uh, besar pahalanya. Dan tidak terhingga, Tidak terhitung. Dibanding dengan amalan-amalan yang lainnya. Nah, dan itu berdasarkan. Hadithul Qudisi di dalam bukhari muslim dari abu hurairah radhiyallahu taala anhu rasulullah Allah Subhanahu berfirman kullu amali bani adam lahu illa siyah semua amalannya bani adam itu untuknya yakni terhitung pahalanya ya walaupun digandakan 10 70 700 sampai jutaan kali lipat pahalanya namun amalan puasa kecuali puasa kata Allah Subhanahu wa fa innahu li wa ana ajzi bi puasa itu untukku dan aku yang langsung membalasnya. Balasannya tidak terbatas barakallahu fikum sehingga disebutkan oleh para ulama di dalam menafsirkan firman Allah taala inna mayafassabiruna ajrun bi ghairi hisab hanyalah pahala orang-orang yang bersabar itu digandakan tanpa batasan diberi tanpa batasan. Nah, maka puasa adalah amalan yang paling dibangun di atas kesabaran. Nah, Bahkan seluruh jenis kesabaran ada di, dalam amalan puasa Sabar dalam ketaatan Sabar dalam meninggalkan maksiat Dan sabar terhadap takdir yang buruk ya? yang, yang, yang tidak menyenangkan Maka orang yang berpuasa itu dalam posisi tidak menyenangkan Menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat dan seterusnya Maka mengandung tiga jenis kesabaran Maka sepantasnya jika Allah Ta'ala Amalan puasa ini diistimewakan, dikhususkan iaitu dibalas langsung oleh Allah taala dengan tanpa hitungan maka barakallahu fikum hendaklah kita mempersiapkan diri dengannya <coughs> sebagaimana uh, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Naam. Dan kemudian ikhwani fillah azzakumullah sekali lagi uh, bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya Ya dan khususnya Ramadan dan amalan-amalan ibadah yang lainnya itu diikat dengan memulainya dengan hitungan uh, apa ruya, ruya melihat bulan bukan dengan hisap, bukan dengan hisap. Maka, Alhamdulillah kita di Indonesia, pemerintah kita melakukan ruya, ya. Nah melakukan ruya walaupun di sana ada yang menggabungkannya dengan hisap, namun itu tidak benar, ya hisab itu disebutkan oleh para ulama adalah cara yang bid'ah ah, yang tidak ada di zaman salaf ya tidak di zaman sahabat tabi'in ya tabi tabi'in akan tetapi itu hisab muncul di abad ketiga 3 300-an setelah 300 uh, Hijriah barakallahu fikum maka tidak ada di zamannya salaf ya para sahabat tabi'in tabi tabi'in tabi itu tidak melakukan hisab, tetapi melakukannya dengan ru'yah. Dan ini yang diterangkan oleh para ulama kita, di diantaranya Imam Al-Albani Rahimahullah Ta'ala dengan uh, merujuk kepada para ulama al sebelumnya seperti Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala dan yang lainnya, maka menentukan awal Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu dengan ru'yah, bukan dengan hisab. Sekali lagi, bukan dengan hisab. Dan itu sangat jelas di dalam Al-Quran, Ya Faman Syahida mengkumu sharf aliyasum siapa yang menyaksikan melihat bulan maka berpuasalah bukan Faman apa Faman Syahida bukan Faman hasibah tapi Faman Syahida dalam ia ya memahami bahasa arab itu sangat terang Syahida menyaksikan hasibah menghitung menghisap bukan hasibah begitu pula dalam hadis ya dalam bukhari muslim sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi berpuasalah karena ruya karena melihat bulan dan berbukalah yakni idul fitr karena melihat bulan melihat ruya ruya itu ruya dengan mata melihat bukan hisap. sumu lil hisab wa aftiru lil hisab bukan tapi liruyah maka Al-Qur'an dan hadis sama ya saling menguatkan bahwa berpuasa dengan Ru'ya bukan dengan hisab Maka kita e, Mengikuti pemerintah kita Alhamdulillah Melakukan ru'ya Dan kita e, Berlepas diri Ketika di sana ada penggabungan dengan hisab Kita serahkan kepada Allah Dan dosa akan ditanggung oleh e, Yang Berwenang akan hal itu Adapun kita masyarakat Mengikuti Pemerintah kita Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda dari hadith Aisyah R.A R.A As-sawm itu sawm so yauma yubun nas walfitir yauma yubtirun nas puasa itu adalah di hari seluruh manusia berpuasa dan berbuka adalah di hari seluruh manusia berbuka maka kalau kita menyelisi pemerintah kita akan melanggar hadis ini ya kita berpuasa sendiri sementara seluruh manusia belum berpuasa atau kita tidak berpuasa sementara seluruh manusia sudah berpuasa maka alhamdulillah di negeri kita kau muslimin, negeri Islam ya, Mereka menegakkan Ru'iyah, Alhamdulillah Terkait dengan percampuran Dengan hisap, itu kita serahkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan wawenang kita ala alamu Demikian, Semoga Allah ta'ala Memanjangkan umur kita barakah Memasuki Ramadan Yang terdapat di dalamnya Rahmat, pengampunan, berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala Terdapat Lailatul Qadar dan keutamaan-keutamaan yang tidak terhingga. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan memudahkan kita untuk memasukinya yang uh, kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bersungguh-sungguh dalam, beribadah di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik. Syedwal la ilaha ila anta astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.